на столах вітри сиділи, тихо гомоніли, в безвітрі поскладавши гриви і крила, немов дядьки в дорозі на возах. Той нарікав на долю, той на Бога, ділились горем, наче хлібом, другим, вітрисько польовий до днів у дудочку яруги, палійко молодий жарину бгав у грудях, мов самокрутку злободи ржаву, а вихор. З мертвим немовлятком бавився, І чубчик шовковисто хвилювався над воском личка, Як отала над світлом омертвілої стерні. Його він вкрав у матері. О, ні, вже не живого, вже багато днів Вона ховала мертве в полені, І по селах збожеволіла ходила, Не мов що зламала крила. Аж страшно глянуть, очі так світили, і співчуття наляку всім усім палили. Була безсила, та ніхто з людей не міг ні випросить, ані забрати, щоб хоч зарить, на попилищі колохати, чи вмовить спати, покласти в землю десь. Ще виспися, я ж скучила, пойми, чотири дні протримали в підвалі, хоча просилася, я ж мати... І в двері важко билося грудьми, Аж молокло текло із них і з крові, І тіло віддала, пустіть, благала, Погодувати крихітку. Печалі, як сестри, плакали над бідною вдовою, А вдома, у хатині, на печі, Ще безіменне, наче цуценя, Мале кричало, і крик той навмання Знаходив серце матері, Вночі, як немовля, на осліп груди, Її пустили, та було вже пізно, Осиніло, мале. А молоко, як пісня, кричало в грудях, Навіть людді горіло Молоко, годуй хоч камінь. Під явором, тремтячими руками, Розпилинало, та ураз до ніг Впав чорний вихор на коні. Поверх крильми заслав і сонце, й поле. Вкрав немовля, а жінку залишив. В лахмітті, як могилка серед жнив, Лежала скорчившись, згорьована і кувала. Отак поміж собою говорили вітри на ярмарку в неділь. Та добре їм, у них лише й тіла те, що несуть в собі. Вони вторинні, від руху тіл стихій і дум чужих. Вони не мучаться, життя в них, мов у книг чужим умом. Таких відразу чуть, їм не болить, а іншим серце рвуть. Із площі голою витіли голоси, Отчого в одиноких перехожих чуби шапки скидали, Наче ножик живий чекав на жертву сич. У покручах потворної кори Дерева корчили гримаси при дорозі, І серце гупало, так лунко на морозі, Мов хтось із ворогів могил рив. Собаки попід лавами никали, присвічуючи власними очима, недоїдки шукали, і між ларками на смерть засуку, йшла гризня між ними. Дрімав до всього, звиклий, збайдужилий сторож, його й страхополохом не дошкулиш. Два місяці лоби в саф'янці срібні взули, і пустуни на головах пішли блукать по горах. Мараніма стояла на воротях замістове. На цвинтар собирала. А Мариня малесенька, як палець, З розідраним за себе ширшим ротом, Канючало в старого вітру днину. Пискливо й жалібно, немов мідяк, Він дав, та тут же і закляк, Бо день останнім був, Той щедрість запровин. Багато б ще повідали вітри, Та з вогником прийшла Галина. І примокло все, аж холодок По спині за нею тінню Крались дві мари. Галина виклала незвичний свій товар, Аж раптом із-за спини, перед очі, рука. Впав скрип на зголоднілу площу, Мов перший срібний ріш для Бога на олтар. Під образами літописець спав безсилий, Намолотивши з часу пучку слів, знов Чистий аркуш перед ним білів, Що написав і чим переболів, У бозиновім вицвіло чорнили. Купаючись у голосистій тиші, Марійка йшла додому на зорі, Сполохала курей на попелищі, І жачка під грушкою в дворі. Людей же уминалася зустріть, Травина скула перемігши тому поклала квіці це за молочком, перегукнулась свіркунцем знайомим і, взявши два відра важкі з пасльоном, ген подалась по волі бережком.